Розділ одинадцятий З полагодженим стерном пароплав повільно пробирався між кригою. Погода стояла ясна, хоч і вітряна. Туман видно було лише на сході, понад краєм небосхилу. Вітер дув із заходу і гнав кригу, а з нею і пароплав до берегів північної землі. Кар узяв курс у тому ж напрямі. Його план передбачав таке – використати всі можливості, аби вийти з криги, випередити її, знайти захисну місцину біля берегів якогось острова і об'якоритися. Уже там він вичікуватиме зручного моменту, коли крига дозволить пройти назад на захід. Тепер дні швидко коротшили, і сонце ледве підіймалося над обрієм. Зрідка над пароплавом пролітали чайки та кайри. У цей день з лахтака побачили надзвичайно білих так званих снігових чайок. Мабуть, вони готувалися летіти на південь. Проте присутність птахів свідчила, що земля мала бути зовсім близько. Справді, о першій годині дня Лейте перший помітив у тумані на сході щось подібне до берега. Через півгодини вітер підняв туман, і за пять 6 миль від пароплава з'явився гористий берег, укритий білими полотнами снігу й криги. «Північна! Північна!» – радісно гукнув гідролог. «Хай я буду не за пара, коли це не вона!» Усі, крім механіка, машиніста та двох кочегарів, що лишилися в машинному відділі, вийшли на палубу. Ніхто з них ніколи не бачив цієї землі. Адже пароплавів, яким щастило дійти до цієї землі, налічували лише одиниці. Кар, не пускаючи з рук бінокля, оглядав береги і раз у раз зазирав до карти, звіляв компас, поглядав на сонце і нарешті звелів Стерновому закінчити курс. «Де ми саме, Отто Рудольфовичу?» – запитав гідролог. «Якщо не помиляюся, то перед входом у протоку Шокальського. Правда, я не зовсім певний у цій карті, а тих даних, що є в Лоції, для мене дуже мало. Примітка. Лоція – спеціальний розділ мореходної науки». Тут книжка-довідник про певне море. «Як можна бути непевним у карті?» – здивовано вихопився Запара. Адже дослідження Ушакова, Урванцева, гідрографів з Криголамів Русанові та Імир, але, на жаль, у мене лише так звана радіокарта, складена ще перед тими плаваннями. Виходячи в плавання, ми не збиралися сюди і не захопили з собою карти цих островів. Кар ще раз подивився на свою карту, на компас, і задумливо промовив. «Нічого не розумію. На карті, виходить, цей мисок мусить лежати від нас просто на північ. А тут, коли це справді він, то не стільки на північ, скільки на схід. Котту Рудольфовичу, це дуже просто», – змахнув гідролог руками. «На землі північній магнітних аномалій багато». Мало не в кожному кутку цих островів стрілка-компаса, інакше скаче і завжди обманює. «Чу!» – сплюнув з пересердя Кар. «Я й забув про можливість аномалій». Стюпа, почувши розмову між гідрологом і штурманом, вирішив звернутися до запари з запитанням. «А що то за радіокарта? Та що й брехлива?» «Друзі мої!» – відказав гідролог, підходячи до гурту моряків. Коли хочете, я розповім вам історію відкриття і дослідження цієї землі, а також про радіокарту. Просимо, просимо, загукали присутні. Я трохи знаю, але й мені охота послухати, присунувся до гурту вершомет. Запара простяг руку, показуючи на берег, і почав свою розповідь. По той бік цієї білявої красуні лежить одне з найменш досліджених морів, так зване море братів Лаптівих. Воно назване так за іменем братів Харитона та Дмитра Лаптєвих, що 200 років тому досліджували північний берег Сибіру. 1913 року у Тимуре пройшла експедиція капітана Вількіцького на Криголамах Таймир і Вайгач. Експедиція була гідрографічна і головним своїм завданням мала виправлення старих і складання нових карт, потрібних для мореплавства в цих полярних морях. Таймир і, і Вайгач намагались пройти понад берегами Сибіру з Тихого океану в Атлантичний. Завдання це важке, і до того часу